حجت النبي صلى الله عليه وسلم دنبیله سلام د حج پر تفصیلی واقع دی حدیثه پر استناد محدثین کې حریسه جابر تبی او حدیثه د جابر رضی الله بخاری کې دا جس مسته واځ په مسلم کې دی خپل روکو ته کې امام ابو داود رحمت الله علی دا حدیثه مکمل ذکر کړي امام مسلم او امام ابو داوود او په سنانه کې ابن ماجه دی دغه کتابونه کې دا تفصيلي حديث ورشوې حديثه جابر التویر ډېر اهم حديث دي او ترمیزی کې له نورو كتبو کې د دې ټوکړي ټوکړي ذکر شوي مکمل حديث نه ذکر شوي مشکات کې هم د موجود ده نو مشکات ابن ماجه مسلم ابو داود حدیث ہے جابر الطویل دیر مقدس حدیث دے شتول حج د نبی اسلام من اولی الی آخری پاک ذکر شو دی دا چلو شو دا چلو شو دا چلو شو او دی حدیث اهمیت په زبان دی بعض محدثین او غالبا ابن مندر رحمت الله علیه یو نیمسل ممسائل او تخرری کړی دی د دی رووا نه مستقلدي شو داداخلله شوه شو ممسله شوه دا مشتین دغ چې کوي د ایما مشاافه رحمد الله د ایما محمد بین محمبل رحمد اللهی په کور کې میمه شو د روړی کې خو د رسمیر ډوړې څه واغ ټول ډوړې وګړه نن بیا د لوټه کې اوبو کې هره ځکه د علما شپې فازي تعجود کوي نه اړینو کته هغه ډوړې خټول خړلې هغه لوټه اوبو بلکل ډاکه استعمال شوې ده د محمد لول واواړه هغه دې پریشان شو ایګملی سبراغره ښکاره کوم څه شي پرې نه خورې په دا دا دا دی دی دی نرکن نرکن. او د لوټم دغهې د اوړه ا شپې پېدل تعاج دی, دی نه دکر نهفی نه دکرې د معامشاافی س تعاج وکوو مونږ پلار راتللو زما سره خرچ ختممه شوي وه ملګورو سره خرچ وه ختا ته نه لګ د چله الحرام نو ماشی وخور اوګ چې تا کې خو دی جوړی باندې د حالال لو خشبوي را ده نو مازهکر ټوله ډوړ وخواه او بیا ما اشپی ده دغنره کرده نوافر میں نیده کرده که نوافر میں کل زماغ پل فائده ما شپې اشتحاد کل استنبات کل یایو لذین آملو ازا تدائن تم بدائنین علاج لی مسمن فکتو بو نده یو دا مسله بلا دا مسله بلا دا مسله یو سل اشپیت مسائلو امام شافر رحمت اللہ علی استنباتات د یو حدیث آیت کریمانا خبر پوسوی نو حدیثه د جابر التویل غن مساید یو نمصله جزیات استخراج استنباط ہے جابر التویل شوی دی او ډیر خصادی چلی نبی علی السلام او سفر باندې دی برن قران نازلی او حالات پیږي یو نبی علی السلام تفسیروم کوي دا شو و کوي دا شو کوي دا شو و کوي نو نزول د وې او تا سفر حج دی او د حج سفر بانې نوبی اسلام دی او سابې هلتهې نېې او نوبی اسلام په خپلفی په با کوو بانې تفثیر کوي ه جااب ستویله پریان کوې د د زین العابدین زینه نو ده علی رضی اللہ تلانو نو سیش محمد بن علی بن حسین تک شو کنا دخلنا دمسانیفو شیوخو گنڈی گورا حدثن عبدالله بن محمد یو عثمان بن عبی شایبا دعا حشام بن عمارا سلیمان بن عبد الرحمن سلورو قالوا حدثنا حاتم بن اسماعیل ده گفت استاد زنه اوصو اس الفاظ استاد زنه ک لیک لیک فرق برازیه په قل به ذکر کوي قالوا د طول استاد زنه حدثنا حاتم بن اسماعیل قال اخبرنا جعفر بن محمد عن عل دخلنا على جابر بن عبد الله من جابر بن عبد الله کو تلالو فلم ما انت ايلي من چاتور سي دلو سال عن القوم ده قانون دي میزبان تاسو کی تاسو کی تاسو کی زه هر ملګری خپل تعارف کوي تاسو کی وې ز فلاني تاسو کی فلاري تاسو کی فلاري حتا انت ايليا كل زمانه برا تاسو کی فا قولتو محمد بن علی بن حسین حسین آنم محمد بن علی بن حسین زد حسین رضی اللہ عنو دس جیس جیس محمد نسیم آنم بیادا سلسلہ دا نبیل اسلام تورسید دفاتی بی پاولات کراوی سادات کراوی خا خا ان اللہ دا ذکر زما پر سر برکی خدا مینہ کئیں کہ شفقت کئیں افنا ذر ذری اذر اعلی زما دا برنے تنے کلاو کڑا بیاسما نذر الذریل اصفال لاندنے تنے یون کلاو کڑا سموا جا ک پہلے ساتھ سادیایا لازمہ پھسنے بارے دذ کی خدا مینہ کئیں وانا یوم الجن غلام الشاب زغلان سره از ما تړي کلاو قاعده لاس کیه پوزت نبي عليه السلام پنسو کرا ز زين العابدين ويلي فقل مرحبا بك واهلا يا ابن اخي مرحبا مرحبا, مرحبا خمي المراغله مر وصل عما شيطان انس تسغوالي تپوسو کا فساله وهو اعما ما تپوسو ګرانه بينا شي او جا اوقات صلا مزوخراوي فقام في نساجته مرتهفم بیا یعنی صبن اغا یو ساده در پزان بنچاپر کړ او موجو کړ وجعل منك به رجت فابن سغيا ساده ورکوډي پلوګه بنبکي خودو كتبرات فصل بنا ور هذ و وراو الى جنب على المشط فردا و الى جنب على او ساده استعمال نه کړ پا یو رمیال که اگر رمیال مو لنگی تدلو اگر رمیال بانی اقبلو اگبانی واجون اگر رمیالم تنگو مو موزیو کدو سردن شرده قمیصه بو گتول بانی پروتو فقولتو اخبرنی عن حجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا حجت الودا حجت الفرض حجت الاسلام دا زدی حج نبوندی حج الاسلام حج فرض حج وداعي حج بدعي صحاب حج الوداع بيويدن شد ودا وليو روستمت تولگي تبدا شو ني شباب صفو <تصفيق> تخدي حج الرسول صرافي عليه فقاقته صمصا رسول الله صلى الله عليه وسلم یالاشادیان رسول اللہ صلی نبی علیہ السلام حج کل تفصیل ہوا ہے رجائب الرزلان ادا چھو نویگتا بن کڑا دا اننہ کال نبی علیہ السلام بمکہ مدینہ منور تیر کڑا حاجی نو کڑے چھنہ کال تشو ہو کمرے دا حاجو نبی علیہ السلام ویلا نکړو څوک ان ګوره جایز لازم کو څوک ما سره زئی نو ټول چا خبر واولید پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم شي افعال اعماله المنتمی له شي دیر خلق را شو یو لاک دیره در صحابه را شو چې موږ حجم حج مع نبی صلی الله علیه و سلم سره وشي فقال ابی علی فعقد اتی قال ان رسول اللہ سلم مکس اتی سات سنین حجنو کرے سم ازنا فی الناس فی العاشرہ لسم کال که لانو گرزت سکال حج رسول اللہ حاج ان رسول اللہ صلی اللہ حاج حاجن اسم فائل سے گرد دیالی فلان پی داخل کی بیر حاجنو کری حاجن آکل کلز لخوری لکیوز لخوری الهاج ديته اجلاس حاجن کړی الله اسنه یې یې صفایت باندې امام داخل کړل دي دیینا یو عائت وایي حاجن فقد المدينه بشرون كثير مدينه ته ډېر خلګې جام شو کله یې لټم سعيا تم برسول الله صلى الله عليه وسلم شد نبی اسلام اقتدا وکوي او يعمل بمثل عملي چې محمد او استاد سرب روان شو فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه النبي الاسلامي والد موهر سنه حتى تنازل حليفه بس اسحكام اعمال صادري او نبي الاسلامه التفسيد اي اول عدد اسماء بنت محمد بن هذا چه کل از ذلحلیفی تلو دا مدینی منورینا یو واقع پیخشوا دا اسمار رضی اللہ عنہ بنت عمیس دا فوضت اسمار بنت عمیس محمد بن عبی بکر بچه پیدا شد سلویتی شد نفاس شد او سو نفاس بس کی زنانه حاجو فا ارسال تلال رسول اللہ صلی اللہ کائی پاس ناوززی سنگی چلو کم زمان خوب پیدا شد. فا خالی اختصیلی غسلو کا تگدا دا دا غسل د نظافت دا حیز راشی یا نفاس راشی نو احراد پر غسل پکار دا دا غسل دا نظافت وائی. وستدفری بی سوابینا کپڑاو لگو وحرمی او نیتو کھا جو. کې شو کنه دا حيز نفاس راشي حکم دا شو چې دا یې هران او هغه سل د نظافت لپاره پر دې دیوتړي او دې چې جگدا حاج حکم غتول پر کې فصلی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام مسجد کې ثماره کې بل قصوا نبی اسلام په قصوا بل صورت شو حتا ایز استود بنا قطه علی البیداء ‫صاله جابر جابر ویسی عجبه وانی منظرو ‫نظرت الى مدبه سریمی بینی ادیه من ‫من راکیب وماشن ‫سوک سوار سوک پیادا ویا مین بانی مثل ذالک ‫یسار بانی مثل ذالک ‫خلاف بانی مثل ذالک ‫و رسول اللہ صلی اللہ بین ازارنا ‫نبی اسلام سرهو ‫والا ینزل قرآن ‫قرآن نازلی دا ‫وو یعلم تاویلو پا برنواه راځي کدو صاحبدي نذور د وحي کې نبی له سلام تفسیر کوي فما عمل, عمل, عمل لبأك لبأك بي من شئ نعمل به لو نبی له سلام عمل کوي یو عمل شریف عب التوحید لبیک الله ولبایک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد و النعمت لك و الملك لا شریک لك وهل الناس بیاذ الذی یلون او خلکم تهللوکو اې دخلکو ارواح کې د عمرې نیت نه شهر حج کې عمره کو دې ناروا غاړه ټول نیت چاو کړ د حاج او نبی اسلام په ارته سوینه روه سم ختمهې فلم يرد علی رسول الله شیمنه ولا جبر رسول الله تلبیاتهو قال جعفر لسنا ننوي الا الحج موخه حج نه وکړو لکه لسنا نعرف العمره نو عمره در سره پیژندنه چې د مياجه د حق لپاره امریکي نو ټوله نه د حج وکړو معو د بیت الله ترالو لیسل مارو کوو فرمل سلاسن اسلام د حج رسو د وکړو د رملو وکړو ومشاربان او تلور پکلار باندې وکړو ثم تقدمه لا مقام ابراهيم مقام ابراهيم تلا فر و تغلیم مقام ابراهيم صلى فاجن المقام بینو په کون ابي اقولو قالون و آله و عالم الا رسول الله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و کافرون بلکه سوره اخلاص اولوست جی پس سلام رحمت الله مساجد من ابوالله بیا ثم رجع الى البيت شو دا و شو بیا مقام ابراهيم شو التراکاتين شو رکاتين بعد استلام تخ شو نو اسلام شو نه نه اسلام بشي بیا فصل الاذ سم خرج من الباب الى الصفا بيا صفات العلا هي ترى ان طوام وروثن شائر الله من شاعر الله ويفضالوا من بي اول ابتداد سفانه ذلك ان الصفا والمروه من شائر الله د صفانا ختمو مروه باني وچہ کریبشی اتهرال بای تپاکبر الله وحده هو لا اله الا الله والله وحده لا شريك له هو وكله الحبيب السفا والمروه دع عاش الله وحده لا شريك له عن جز وعده ونصر عبده حبه للسفا والمروه دد عاش دد ابن الاسلام لا اله الا الله وحده لا شريك له عن جز وعده اخفل وعده فركرو ونصر عبده اخفل ده بنده مددو كرو وازم الاحزاب وحده ان یوګان ټول الله شکیسور کړو رسمدابرزالک نه با قاده با قاده مرته ثم ذا الى المروه حتى ايضا بها مروه صورت ده نحتا جان سبب قدمه و رمى نفسه بدل نه په مروه بالدعاء غوخته نه اور این نی لاستقبال څنګه نومې ما ستورم د ذکر حادی او صلی الله علیه و سلام غواړي چې دا د د حج نه د فسق کول غواړي کومره باندې چې دا عقل صحیح چې اب د پدیمج زحکه عمره جائز ده اس نوبیل اسلام پخن خو د ځان حلال کول لشي <عرى> هدايا ورته ردي قال <سؤال> این نی لو استقبلت من امری ما تدبرتو قدا خبر الله جما مخز زين قراوت نما بدار سرا ده بنور او سلم اصل هاجيا ولا جعلتها عمرتنا ما بمدا حج عمره كرو خدا مجبور دا زنش مکلی تاسر ده حج ختم کي پم با عمره باي ادخال ده عمره ادخال ده حج کي علي العمره ده عمره ختم کي ده حج ختم کي عمره جرو تون وخلقوا فعل الناس كلهم وقصروا قصروا حلقوا أزال حلال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم داني ومن كان ما واجه شعره دائي واغي تحليل كل شيء السراقات المجاة سرعشم قبطار يا رسول سرعشم قبطار يا رسول سرعشم يا رسول الله دا قانون علعامنا هذا دا اشره حش کی عمره کول ثقال دی او کنا همیشه د پاره دی فاشا باکر رسول الله صلی الله علیه و آله فی الاخره رشد داخلږي یان دې ته کاتګه ای تر قیامت پوری دا جایز شو دا غلط تر ختم شو نبی نام تشبیه کول په الاخره ور ته کول کول جایز دی او کول ناجایز دی دمونله راځي نو تشبت کوي جمعما کناې تشبق کوي پهیت پندې چې جګړی کوم دا نه د به کار تشبق داسې کوي چې مونږ ملګری بل کولیی ځای باندې څنګه متعدږي داز جوړي داس مضبوط ولاړو دا بیا جات دی ایمان په خیر تشب باې وان قه کوې او د نور کو د ابو داوود کې تشبیه ناروا ده نه پلي پکا ده د کول په جدالیت ده نه کول په جدالیت ده علي رضي الله عنه يمن راي په بودل النبي صلى الله عليه وسلم ي نو من تو مما مما الحلال حغزان حلال کړی او بسد سیابا سبیغا رنگشوی جامعا چونی دی اب وقت حالت تو رانجائی لگولی را کون کی خوش گویی لگولی را فان کر علی انزالک علی یا علی ناشنو دست چل گیتا احرام گلی کون کون شویی کڑے وقال من اما رکی بی آزادات چاویلی تا قال تابید مابلاوی سبیلی شید سبیلی شید علی رضی اللہ عنہ کو تلړ کنا لو فاطمی ته چل کړو زه چغلې ته پر لړم نبی صلی دا چل کړو خوشبوي لا چې نبی صلی الله علیه وسلم غوسه کبو نبی صلی الله عبد الله رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث ما تزول نبی الاسلام می کوش خپل په فاطمه کوول لړل تخش بوول لګی اجب کار کړی نو نبی الاسلام زمانو لکن ما ته ویلی دا کول په کار زکه کړی نه بیا موږ رسول و سلم ذکر ویلی نه والا طلاق والدخل زين براز طلاق الحج والله استاذ قلت الله مني او بما الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نيت قل والله باين ما يها الحج وطلب جماعه عليه النبي علينا والذي اطي الله عليه وسلم فحل الله وقصروا الى النبي صلى الله عليه الله كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه وعاده كثر عدايا وفاتشوا نور طول وذان حلال كرت حلال شبتين فعلا فرمنا قال يوم التروية ووجهوا من أهل من الحجي فراشيب رسول الله كثم تاريخ رغي لبعا طول وعنية وقرده نبس دمكي ولا خلق حاج لذي نفتل قول بذنية تاري عمري لذي نبعا دا حل دا بزين. para ک برهصل الله تصلله د منظور وال سره وال مغری وال عش ن اوه د داځ م مزول شو من کې مغین د درغین ما ما م سا م ل ساار نبی اسلام <سؤال> دیو امر وکړو او عارفات دی ملګری چې بار عرفات کې ما د پاره یو خیمه ولګوي نن شارل فزر بن اميره هغه خیمه ولګید او شکم دا کی مسجد ناميره دا نبی اسلام چې نبی اسلام عارفات تل وروي شو حمص والاغق يك من با دلتا مختلفه كي باد كيو خيال النبي عليه السلام و النبي الاسلام لا الحج العرفه جي طبعا فراجعنا في جاهيه باجادر رسول الله الله رایند د معاملات او السلام فرمایا استاز وی دي استاز مالو دي لکه پدې میش کې پدې خار کې د وی حرام دي ني الله ينك امور د جنت ما د خپو لاندې کړه رسمنو ټول خ شو پاس پهاخېې کې خو دیوه دمل جااله موضه زماله جات کېو بلو بدلې ووي که نه او ټول ختم وهلهدم عزهوو دما نه اول زه په خپل عمل کوم هغه دا د دماونهته دم عثمان ته دم ابنی اربیا یې وه به بدلای پاتې وه بس مونږ ماکه مونږ د ناخو وار السلام دبر بیا څنګه فارغ دي دی عظيم و شریف و مرزجان دی باندې تا او زیل کبیله او جنب نبی اسلام د زمونګ ده طرفه مافی شو بدلی مجلیوب نن نه وری بیا لیه موجونه د زمانہ جاله کوم ریبا کید اغه موجو دلیبی اسلام سره اغه د زراعت د معاشو ریبا او سود په خطله د ټول مافی شو اول ريبان اجازه او لغه ري مار حدي بابا څنګه متالمای نه ومغو غو نو مت الله من جای کو وینکو فتقوا للنساء برحجت الدا کی زنانه یاد کی انګيوز وای موږ اسلام کې انسانشته د دینور کومې څندر کو فوټو باندې نو چل کړي بیسکوډ ا د سیګرو ډبیټ شکل والی جوړو فتقوا للنساء وایې کتل الله لپاره زنانه کې آخرمونونه بمان الله دله پهمالت م د تا هې اوحلالتون فرو جوونه بګمت الله وونهله کو مع نه نهله کوم نه د تاسوکوکدي په دو باننددي چېستا فروش د نو د ګنده کوي کوم خلک تا بدګي هغې به نه را د دناري نه دی ف فالله کا هغې بړه فضې ب نه ضربان غیرره مبارې یا والو گئی مبرنہ ولا هن علیکم رزقونا وکسوتنا بالمعروف خرجمت چارته بتازور کوئی جی انا تراکو به کوم تی بیا نه بیل سن قیامت کې ما مطابق تاسو ته بونس کېږي چې مونږ ته پیغام رات دین رسول کو نو رساله جی اول نشاء اللہ اندکہ قد بلغتا و دیتا و نصحتا نیولاک دیر زر صحابہ سمقالبی از بیس بابا یرفو عیل السما وین کتا الاننار الله گتو چکا الاننار اللہ مشات اللہ مشات اللہ مشات دایولاک دیر زر شادت دی جماع اصلا دین نپا ده ماشد نمیره که لوی مان پسی مزده ماشد نمیره که لوی مان پسی مزده ده مازپخین مازگر جمع تقدی بیعظان و بیعظان و بیعقامت اینو یو بان دو اقامت شو تمازن بالماقام فصل الذورا سماقام فصل العثرا ولم يسلب بينهما شيئا بي لم يسلب بينهما شيئا بدر كذا رياضل الكاتب فرض مسفخ المججر شو امس كان لسنن نوافلنا نعم ولكن <تصفيق> بس دا بیا وقوف د حرف شروع شو مازفقه نمازگر مزیوشو اغیر بعد وقوفو کلو دری که کلو که دواغاری کو نید این اغالال قضو عرده فا اسامه خلفه و قصبر راجی عرفات نا نا اسامه رضی اللہ ترانو زالن را دیف کرد نید وقض شنقد دل قصوه هد... از از زماما اغا هذا القصوة بين الصلاة والسلام هذا يجب أن تنقيد من الجوال حتى أن رأسه لا يصيب أمورك رحلي أو رحل بني دلنقول وهو يقول بيجل يومناس سكيناء أيوناس سكيناء فقرار قرار رازي نعم لما أتا خبر من الحبائي أرخى لها قرية حتى تطال حتى تطال حتى... <تصفيق> لو أنه سسكرة حتى كلما أتا من الجبال أرخى لن يكون قد يكون لدينا حتى, حتى تلقف فجمع بين المغرب والعشاء بزان وعيد وإقامتين يوم باندو إقامت حرصتها شيئو إقامت بزما خاما ستن جمع شو دا كم جمع شو جمع تاخيري انس ترسن وغيره ندكر سم التفاقو جيد اس تجار رسول الله دا ماخام وزو شو مستن وزو شو بیا له به سلام څوکره ثم تجار رسول الله صلى الله عليه حتا طلع الفجر تر صار پوری عض شو تر صار پوری عض شو ثم تجار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اطلع الفاجر مزالفه کی شیخیمو کو مزنو کو مزنو کو نبیلت شوید روز شاید اختر روزو بیدری روزو بیدر روزو بیدر مقاقی کمک روزو بیدر تا کما قدید گرزا دا ایام الاقل و شوربت ماشا سبلیری بیدر اختر کی چوٹی نمانیتا کما قد شاید بزرگزان جرو کردی داتو غوخی روزو بیدر روزو بیدر روزو بیدر روزو بیدر روزو بلای چټی دوا ده ته خورا ګټور ده مجذلفت آرام ده ټول شپه ودښو نبی اسلام اله صبح خبر پوهشه ټول شپه ودښو اله صبح دغه څه شي کوي نبی اسلام ودښو ودښه د پیغمبر نویشل جوړ شي <تصفيق> شاع تبر رحمت الله علیه لکله شاول الله رحمت الله علی دا ټول مجمع کې نوافل بنبی اسلام نه کوو کله دا پټ پټ کوي وای شي هغه دې پڑھنه کوي پدې غنښه دې خپل شي وای شي چې کو تندنه ټول شي ودي چې ته جمعہ ترای شي بیا دا رنج لګی پدې دا سکه مې شي دې سمه رسول الله صلی الله علیه وسلم بس مزلفیش په بنټ بالکل حرام پکار زکا دګره زار بیا د اختر روز ډیر ګران ده حالت مؤذلفینو مناته برازي قرباني پک دا جمره بولي بیا قرباني بیا باب مند ادب مند حلقه بیا توفجارات بیا مناتا ډیر ګران کارته ودشش په شوي انسى رسول الله صلى الله عليه وسلم مزلکه خوب راغره مؤذلفه کوي مزونه نه جراوي نو بیا کښ کالځه صنعت بم نه کړي او د حضرت بم نه کړي د پېتر کواجد دې کړي وي قسم مهج تا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما او ریته له دې ومنه د مولانا سرور الحسن رحمۃ اللہ علیہ او رساله د پریبال چې د نبی اسلام صلی الله السلام مجدلفیش په کې تر سار پر خوشاله او دې کې نوافل ناروا خدای رحمت الله علیه و سلم ما لیدنه ترس ته دا وګورې خوشا واللہ رحمت الله علیه لکلی دې الله کې تنبیل اسلام مظلفی شپ کې سار پورې وده شوې ده بس هرانه خله سال بیا روز ټول روز دشټل چاره مو کې روزی کار به وڅوتش پہ تدل وکې نبیه روزی پہلوه مصیبتي بوژ بجور شي ثم جا رسول الله صلی الله علیه و صل علی الفجر الفجر ز اپوزيت بل رزق او کټه اجد کړم کله شیخای دا خارخین بل رزق وکړ خدل ت آرام وکړ سمجه تا رسول الله صلی الله علیه وسلم حتا طلوع فجر فصلى الفجر حين تبين الصبح صار صبح مذو بسم الله الرحمن الرحيم بيذعن واقامه بانوشو اقامتو شو دثار شو حط عتل مشا حرامه فرقه علي قالعو الله وكبر وهلل الرسول وحده ولم ثم ربنا ثم قواد برع شو دبار فلخزات السلام رازي من اسديم والذلفين رفاضل بن عباس زان فشه شور وقال رجل حسن شعر أبيض وصيمة يقولون يخطئون يخطئون أو أبيض تكس بنا يقولون فضل بن عباس ني. فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلنا فالتفق الفضل ينظر إليهن فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله الفضل وصرف الفضل ويجعوه إلى شرف د اوس خالکو دامرزړو یژری نه نو کشاوي رواللی شوي نوفاافقلل فضلو ی زرو غین نه د فضله هغې کېجاو کې ښو ته بهقته نه نه نه دغه یو واقعې ده هغه دنا نه لاله مستفیا تنج د سول الله صل اسلام دا شوکته نهبل سلام مخ دا دوه واقع شوي ده او خبره پوه او کفلتی قتل نو قاتل د رجولو علاوه مل مره په شیلیت باندې جایز نه نروم لای مې صلاح ست باندې تاسو یو کړی چې مخته په تنو ګناګار شو په خبر په شوي فتافقا فضل ينظر الینا فوزا رسول الله علی وجه الفضل و صرف الفضل ولا شقلا وا حول الرسول الى شكل اخر ننهغيوا کته بس دید پرمال بس نو به د هغه غیوا کته فضل داشو کته نبی السلام دا داشو بس بیا تا کتل لرزه به شوي تشکل اخر و طرف الفزو وادي معصر د چکل راغې نماز ظلفه لک ما کې د منا او د مظلفه په مز کې وادي معصر دا فحرک کللا لوگنی حرکت ورکړ تیزلار ولی ابل فيله دلته علاه فیو معذب نو کوم ځکه عذابنا التدیر اقامت نه د په کار لکه موږ دا سموا اصحاب الفیل خو حراغنی دې مظلفه په حرم کې ده اغي بار الله تبا کړی نو دلته څوک چې حاضر کړو زمونه جاله کینو برن اور راغلي نحركم قليلا ثم ثم سلکت طریق الوسا الذي يخرج كالجمره الكبرى غير لار, لار بن رواجو اغلار چې سره واته او جمره عقبہ ترسي جي بس بیا النبي اسلام وو کړه یکبرو يو... دا... يو... ما کل حساتی بنا اللہ اکبر اللہ اکبر مسلح از خزیف فرما من بطن الوادی سمعن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانحانا بیدی سلاسو و ستینہ و عمراری مزی اللہ تعالی فرحانا و عبری فرما بقیہ و عشقہ و بیدی سمعمران مکلی بدلتن دنی فانحانا بیدی سلاسو و ستینہ اسم خیروات کی تصدر شد دیر او حدیث جابر الطویل <سؤال> 63 مطلب دا دیرش پخپله او د 33 د درکان تلویخ به استانه علی رضی الله تعالی علی رضی الله او غل جکم پاتیشین غل واج علی رضی الله تعالی تدبیر موږ دا یو کړو یی د با ذاتین و کارونو نخیه اسلام په ټوکړی وخیوځای کوي ګړټوي کې واچوي نو د اصلو د بدلا تو یو ځای لیشو وړې کړ نو چریعو ګټه وګټل نو خراب شو یه مارا فلا رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام دعا ثم فاز ده او نبی صلی الله علیه و سلم توف حجیش پهونو کړ درځیو کړو فصللا بې مکه تزورا مزدمس په خینو په مکه کېو کړو له دروازه رات راځي مزدمس په مینا کې کړهږي یو روایت دی او دلته بې مکه نو ته بې مکه یل بیا تحیه وایې ف او مینا کې مو کړو یان مزد مو کړو او تحیه مو کړو واپس مناك المسبخ نمز بكري جي صلى الله عليه وسلم يعني لكم النثار اصياتكم من عذاب المحاسب ما صلى ولا دخل دا غيد دا يوبو شي جي فب قال حدثنا عبد الله بن مسنه قال حدثنا سمعان محمد النبي ان يصل الصلى يا رب اطفالنا مسددين او ايقامه عليه وسلم عليه وعلى جميع فضيجه ديجان اي يا ضا واحد ايقامه عليه وسلم عليه وعلى جميع فضيجه ديجان اي قال لقد يحيى سيقال لقد جاء قال لقد قال ابي ان قال ثم قال النبي الشيطان قال نحز هنا قال الله منحو وقام بعرفه طول موقف ده عرفه طول موقف ده خشوده يبلنون سرت ديش دي يا قزعت ذره الاشتي جي فابي قرحدث وصدق قرحدث بحيا فان جاء بالصليب صدق الخروج لحالكم فابي قرحدث ياخذني وقرحدث حي من سائله قطن جعفر القفاه حدثني امام جابر رضي الله تعالى عنه فكان هذا الحديث سبع درجات في حديثنا قولوا واتخذوا نقام ابراهيم صلى الله عليه واله قرات نور التوهين بابايا ايها ساتوا قراتي قال عليهم رضي الله عنهم بكل قد قال الذين لا نسروا جارينا فقام ابن حريش الله عنه ده ده منغول تقازا ده بسبب ان